Мене текл таки фарес, бо таки так. І донт но. Те, що її звати Анна, а його Григорій, я усвідомив не відразу. Я взагалі не думав давати своїм горлицям імена. Тим більше, що ніякі вони не мої, а просто птахи божі, що прилітають на мій балкон за сухими сніданками. Тим більше, що я взагалі вже замахався все на світі називати. Тому, принаймні, тваринам намагався дати спокій. Он у мене півроку кіт жив, поки не пропав. Так і жив без назви, сабто без імені. І вже потім, за пару місяців, після його зникнення, я подумав, що він повинен був би називатися Кофе. Не знаю, чому. Не знаю, чому взагалі я згадав про кота. Зазвичай я не страждаю сантиментами до живих істот. Та й до мертвих теж. Я взагалі намагаюся не страждати ні сантиментами, ні якою іншою байдою. А тут кіт. Коли дружина принесла, знайдене за гаражами чорне кошення, я трохи скривився, але особливо не протестував. Коли вона зробила йому хатку в коробці з-під я зацікавлено вона приглядався до чужого ентузіазму. Коли вона намагалася насильно прописати кота на шойно створену жилплощу, я тихо посміювався. Але коли кіт залізшив в хатку, розлігся на спині, заклав руки за голову і почав ліниво спостерігати за хмарами, я пришизів і зрозумів – кіт наш, рулезний і рестаманський, кіт – чоловік. От. Ну але з котом не склалося. Може, хтось вкрав, хто ж не хотів би мати рестаманського кота. Може, сам втік. В погоні за щастям, скажімо, чи як то кажуть, на галімі і зміні. Може, якби я його вчасно назвав, усе б склалося по-іншому. По-іншому, по-іншому, гогнявить кожен з нас, добре знаючи, що жодного по-іншому ніколи не було, немає і не буде. Ну, але тут не про кота, тут про горлець. Вони нікуди не діваються і, сподіваюся, не дінуться. Принаймні, поки в мене не закінчився ОВС. Принаймні тому, що я вже дав їм імена. Григорій і Анна. Або простіше Анка і Грицько. Анка делікатна, як то жінка дещо невротична, з купою комплексів, але й з виразним почуттям гідності граційна, тиха і підозрю недурна. Гриць ступуватий страхопут, причому, як кожен, вибачте на слові бечара свою полохливість видає за обережність неповороткий, ходить розкарякою як кавалерист. У ході волочить крила, чи то як поле плаща, чи то як шабельні піхви, і взагалі справляє враження лисого авантюриста. Цей набір якостей допоміг мені зрозуміти, що він Грицько, і не просто Григорій, а Григорій Котовський, той самий, що живе в Парижі, зловживає кокаїном, і, як подейкують, створив увесь цей наш кислотний флуоресцентний світ. Ну що ж, приємно, коли до тебе на балкон за сухим сніданком залітає сам творець, якого вже там не є, але світу. «Що ж тебе, грицю братику, так кумарить?» – питаю я в Котовського, курячи самокрутку, і спостерігаючи, як творець світу незграбно клює овес, раз-пораз раз промахуючись, ніби дятел, що зібрався вибити дупло в столі. «Дивися краще, бо струс мозку заробиш, а нам тоді усім з тобою створеним хана». Котовський зляканого озирається і вдає, що я звертаюся не до нього. Що ж ти, дівенько, собі таких хахалів вибираєш, перекидаюся я на Анку. Як не Трікстер, то Деміург, як не Урган, то Котовський. Не набридливо висиджувати їхні, у метафізичному сенсі, яйця. Ну добре, вони створюють світ, у якому є дерева, гнізда і вони самі. Ну нехай вони знаходять, себто створюють собі віртуальних дуреп, згідних продовжувати їхній віртуальний рід. «Але ж ти, Анко, ти, Анно, ти ж справжня? Чому ти не вигадала собі власний світ із власним Парижем? А як уже й з Котовським, то теж з власним. Чому, Анно?» Анка перестає клювати овес і, схиливши голівку, уважно дивиться на мене своїм бурштиновим очком. «Я почуваюся ідіотом. У цьому бурштині, здається, більше мудрості, ніж у мені». Двоногому, безкрилому витворі хворої уяви більшовицького кавалериста, бо мушу сказати, що на додаток до цього безліку даного я маю здатність дехто вважає її хворобою, носити у черепній коробці двійку голуб'ят. І це відхилення було помічене оточенням ще в дитинстві і в мою ротову порожнину в цей дірпл з пурпурової відкрику і скролінгу заглядали медики ворожбити та інші реальні ескулапи. Звичайно, без зиску. Згодом я почав пишатися цією внутрішньою голуб'ятною, цим світом «Інсайт», що я його називав внутрішнім Дагестаном. І був із того страшенно гордий, а ще самодостатній, бо ціле літо всередині крила метерли і туркотали мої пернаті друзі, мої турбутливі птахові, і жодної іншої музики, і жодних інших звуків я не потребував, і більше жодної потреби не мав би, якби. Спустився якось із неба маршавий ілюзіоніста, політ був бізнес-класу, а хлопець мав при собі стетоскоп, а ще апарат ультразвукової діагностики. На слухаві підглядав паскуда, як вони там шурхочуть пір'ячком, мої ангелята, мої динозаврики, мої хижачки, мої пропелери, а вони шурхотіли, вони шурхотіли, аж шелесно зробилося в моїй голові, аж звіялося листя торішніх ілюзій, аж чоловіком їсе і зрозумів я, летіти хочуть. А коли внутрішні птахи збираються летіти, нема на то ради. І розплющив я очі, і вилетіли вони, наче душі, півкуль, просто крізь зіниці, які ще не встигли зімкнутися від нестерпно яскравого світла, що було довкола. Це нам, мешканцям темряве, воно здається нестерпно яскравим. А насправді воно м'яке, лагідне і тепле, як молочний туман лопневого світанку куденебудь над дагестанськими озерами, чи для яких не обов'язкові. Вилетіли і порозліталася на всі біч, бо небеса завжди повсюди, тільки роззернись. Але той небесний ілюзіоніст мав у кишені гленяний браунінг і одним пострілом поклав не лише всіх горобців у жменях, але й двох моїх птахів у зоріному імперативі. А як виглядає вбивство внутрішніх голубів у світі реальному? Та як завгодно. Не конче екзотична лоботомія. Не конче колабораціонізм чи зрада самого себе, достатньо лінивої душі і мертвих очей, або душі так жвавої, що за кожен свій порух вимагає кармічних дивідентів, або замалування сходами, драбинами та іншими ієрархіями, або непередрубаної пуповини, звідки б вона не тяглася. Несуттєво. Коли в Дагестані занедбуються посіви вівса, птаство гине від голоду. Ну от, а я після смерті птахів став сумирний. Тихий та тверезий, богобоязливий, пішов у сховив, андеграунд, шифруюся, як можу, поводжуся рівно, без відхилень, поводжуся чемно, та й кому в цій темниці на горубіяниш. Це подібне на стриманий траур, так воно і є. Звісно, я в траурі, чи радше у стриманні, бо ви, може, й не знаєте, товаришу командир, отче наш умовний речник у абсолютної любові. Що Анна і Григорій, щоб там про них не говорили, вже сотворили яєчко, і вже відомо, хто з нього вилупиться, а вилупиться з нього батько Небесної кавалерії, вилупиться з нього імене, імен, пустота наймення Петро. Це та сама пустота, що тричі відреклася від тебе. І та сама пустота, в котру ти ж бурнув від раю. Сподіваюся, тобі не потрібно пояснювати, що він, це я. І що ключі твої в мені? І на жодне запитання ти не почуєш від мене нічого, крім граматично підозрілого. і don't know. А батьки мої, Анна та Григорій, завтра знову прилетять у створений собою світ.